köszöntjük a kedves hallgatókat, ez az önkényes mérvadó, itt a Jazzin, a 06302010909-es SMS számon vagyunk elérhetőek, hogy mit jelent ez, vagy hogy kikreci azok, Horváth Oszkárra, kollégámra és barátomra, valamint Uzsér Róbertra, aki én vagyok. Annyira szép, hogy számon kérjük a hallgatókon a, a bejelentkező szövegben a hitvány Elvis imitátorokat. A, ráadásul ejtőernyős Ernyős Elvis imitátorok. Tehát ez már egy nagyon szűk csoport, általában Las Vegasban. Ahol divat elvis imitálni, teljesen mindegy, hogy hasonlítasz rá, tehát akár nőként is teheted ezt. Ö, de, van egy iskola, de van egy iskola Amerikában, ahol az Elvis imitátorokat képzik, megtagyítják őket elviszkedni. Ezt onnan tudom, hogy idén a KimiTube tehetségkutatónak voltam az egyik zsűrije és egy Elvis imitátor az jelentkezett, és beküldött egy videót, ahol ő elvis imitál, és referenciaként megadta, hogy ő Amerikában elvégzett egy Elvis imitátor képzést. Azt, ö, azt szokták mondani, hogy akkor tekinthető valamilyen tudáskört, tudománynak, hogyha van egy saját folyóirata, egyetemi tanszéke, ö, és nem, nem tudom, még valami harmadik kritérium van, Tehát, hogy a, az, a, az Elvis oktatása, akkor válhat egyetemi szintű képzésé, hogyha van egy elviszimitátor imitátor folyóirat, szaklap. Jó, ez, egyébként ez már az apokalipszis utáni világ, ahol, el, ahol elvégzel egy Elvis imitátorképzést, és papírt kapsz róla, és akkor azzal, azzal egy állásinterjúni be, bejelentkezel. Nem hogy... is muszáj már hasonlítanod, hiszen papírod van róla. Ugye hányszor most... próbálod felmenteni magad azzal, hogy ezt már van papírom róla, most már nem kell tudni. De miért is kéne hasonlítanod Elvisre, amikor éppen nem imitálsz? Hát pont arról szól a papír, hogy te nem hasonlítasz Elvisre, de nem kell imitálnod, hiszen a papírról kiderül, hogy te ha imitálsz, akkor kvázi Elvis vagy. Minden esetben mi ezt számon kérjük a magyar lakosságon, de tudjuk, hogy Magyarországon nincsen annyi elvisz imitátor, hogy ez ö, komoly dolgot jelentene, de hát szeretnénk, ha lenne, ja, csak azért, jönni. hogy érvényes legyen a számon kérésünk. Én egész biztos vagyok benne, hogy el fog jönni a nap, amikor Magyarországon hivatalosan is lesznek majd ejtőernyősákos imitátorok. Én nem biztos, hogy szeretném megérni ezt a napot. Egy valami viszont egyértelmű, hogy aki most elkezdi a képzést, és beindítja ezt a vállalkozást. A 30% kedvezményt adunk. <gül> <gül> Az egészen biztos, hogy, hogy meg fog ebből gazdagodni. Ó, oh. Gyerekkoromban azt gondoltam, hogy a hosszabb szavak, amiket később tanulok meg, azok az addig már elsajátított kifejezésekből állnak ö, össze, hiszen hogyan másképp is lehetne értelmes a beszédtanulás. Így fordult elő, hogy például az apálca kifejezésről azt gondoltam, hogy az apálca, mert a pálcát már ismertem, már csak egy albetűt kell hozzátenni, és így van az egésznek értelme. Ugyanígy voltam a terepjáróval. Ugye a terep kifejezésről nem volt fogalmam, ö, hiszen egy oxigén sátorban nevelkedtem ö, 29 éves koromban. Míg. Úgyhogy az telepjáró. És hát ö, Mert hogy beszéltünk. a lakótelepet mivel járod be? Így van. Hát, de, de ha megnézed, tényleg telepjárok árnak a lakótelepeken. <gül> Igaz? Tehát, hogy ha már a lakás egyforma legalább az ellopható, kirámolható éjszaka nem biztonságban helyezett autó, az legyen nagyon rendben. Hétvégén egyszer egyen 8-10 kilométert megsétáltatjuk azt a 15 liter zabáló ö, mon monstrumot. Na hát, van jobb alkalom arra, hogy a ti saját félrehallásaitokat is bevonjuk, vagy bemeljük a műsort tematikába, 0630 20 909. Írjátok meg, hogy ti mit hallottatok félre. Én például a Túró Rudival kapcsolatban, ami nem klasszikus félrehallás, de én meg voltam győződve éveken keresztül a fél életemet úgy töltöttem el, valami nem tény, valami... 6-8 évvel ezelőtt tudtam meg, hogy a Rudi az azért Rudi, mert az apró túrórudacska. Tehát a, én addig azt gondoltam, hogy hát a túrórudi az lehetne Túró túrósanyi, vagy túró karcsi, hát most történetesen túrórudi lett, hát most egy lehetne bármi más, túró robi, túró Laci. és ma nem olyan igen kaptam a fejemhez, amikor hát így leesett, hogy hát az valójában túró rúd, ami kicsi, és ettől rudi, és az egy akkora élmény volt, és azt éreztem, hogy tulajdonképpen ebben az országban akár egy életet leélhettem volna más körülmények között, anélkül, hogy ezt megtudom. Tudod miért? Mert senki nem hívja fel a figyelmedet, mert nem gondolják, hogy 32 évesen erre még rászorulsz. <gül> <gül> <gül> <gül> Ide tartozik a, a resztelt máj, amiről én azt gondoltam, hogy reszelt máj, hiszen ilyen reszelt darabokból vannak benne mindenféle dolgok, <gül> resztelés. Könyörgöm. Az az, a birítás valójában. Honnan tudhatom én ezt, ugye? Jó, világos. <gül> és ami ugye súlyos az, hogy azt gondoltam, hogy a, a békeszálló és a munkás az egy kategóriában indul, és miután az élmunkástér az nagyobb jelentőségű volt régen, mint a béketér, ezért talán a munkás az egy csillaggal elegánsabb is lehet. <gül> a Nem a volt száló. szerencsém bejelentkezni egy ilyenbe, bárból kifosztani a kevert pálinkákat most a farost lemezről én szintén évtizedek viszonylatában voltam meggyőződve arról, hogy az a faros lemez. Hát világos, hát van, van a lemeznek orra, és hát van fara. Meg és hát, hát a... van ilyen faros menyecske, ugye? Tudjuk, igen, hogy ez igen, egy asszony hát És hát nyilvánvalóan létezik olyan lemez, amiről az orrát levágták. Ez a, ez a lemez a faros lemez. Nyilván a, a, a, a, lemez, a lemez faráról kapta a, a jellegét, a nevét. És mivel, hogy soha életemben nem szerettem különösebben barkácsolni, nem csodálkoztam azon, hogy nem értem különösebben, hogy miért jó a lemeznek a fara. Hát nyilván oda a fiók. Amiről meg a farát vágják le, az az orgazda. Ho, ugye? Ami Meg orv. Orr? Orgazda. Orv? Orgazda. Orvlövész, orv lövész. orgazda. lövész. Orgazda. De akkor az orgazda az, az nem az orv? orv ne? Igen, de hát amikor rájössz, hogy a, az orv vadász viszont orv, akkor rögtön mész vissza az orgazdához, és, és akkor anya ott is, és nem kisfiam. De, de miért? Azt írja kedves hallgatónk Ági, sziasztok, nekem a toboz fél gyerekkoromban doboz volt. Hát teljesen világos, fenyű magott tartalmazó doboz a toboz. Mi mást? Kicsit olyan, mint egy esküvői torta nem? Azt írja a kedves, kedves SMS író, lányom számára a tiramisunak nem volt értelme. A piramisunak, igen. Teljesen világos. Az U betű az, ami miatt nem hegyes a teteje, ugye? Nyilván. Tehát, ugye, a piramis ú És az U az azt jelenti, hogy végül is olyan, mint a piramis, csak nem szűkül be úgy a tetejére. Figyeljük meg, hogy a kedves SMS író a lányom után nem tette oda, hogy Irosvai nénak hívják Milyen a lányát, mint ahogy ez a héten már egyszer viszont előfordult. De is említettük. Azt írja a az kedves SMS író, pénztálca. Azon tartjuk a pénzt. Egész gyerekkoromban ezt gondoltam. Hát hol máshol, mint Bésségesen a pénztálcan. egyet értek vele. Um, Tamás írt egy olyat, hogy lükvercnek mondta a rükvercet. Bár a lüknek sincs sok értelme, de mondjuk beszon. Igen, igen, síkfutás, az az ő számára, mármint a kedves SMS író számára csíkfutás volt, hiszen a futópálya csíkjai között futnak. Teljesen logikus, de, teljesen jó, de... de Ezekre és a... az emberekre kéne bízni a jövőnket. Azt írja a kedves SMS író, a festő, ami nap szólt, hogy a munka előtt tegyem el a laptopot. Ja, a, a bármilyen munka és igénybevétel előtt ugye mi az, amit ö, leszámolsz? A kaukció sok ember ö, szerint. Ugye az az óvadék, ami, amit visszakapsz, ha nem törtet szét a berendezést, mint egy rendes rockstar. De, de sokkal többet kapsz vissza, hogyha kaukció van. A kérdés, hogy tényleg, hogyha mondjuk, ha kárt teszel egy szállodai szobában, akkor vi, ö, nem kapsz annyi kauciót vissza, de ha mondjuk beviszel valamit, vagy kifestesz, kitakarítasz, akkor kapsz vissza többet, mint amennyit adtál? Én 18-20 éves koromig azt hittem, hogy pizsoma, nem pedig pizsama. Ez én, szerintem ez mindegy, nem? Ez, ez mindez, a törölköző-törülköző témája. törölköző, törülköző, törölköző törülköző, törülköző, de a, tudjuk, hogy pizsama, de ki? De ki ejti pizsamának? Én igen. inkább nem is hordom, csak hogy ne legyen ilyen problémám. Gyerekkoromban azt hittem, hogy a a Aha. ott ár, árkokat lehet venni. <laughs> Igen, ahonnan nyilaznak a nyil nyilászok. Nyilász árok. Őszinte csodálatos. Nyilász árok. Mert összeolvasta, teljesen jogos, mert összeolvasta, tehát nem nyilász zárók, hanem nyilász És teljesen jogos. Teljesen jogos. Továbbra is az önkényes mérvadó a 90.9. Jazzin érkezett néhány Facebook és SMS reakció a félrehallásokra. A Facebookon azt írja valaki, hogy a legtöbb gyerek az óvodában úgy énekli a karácsonyi dalt, hogy kisült -e már a karácsony? Hát valóban. Megint csak fején találta a szöget. Talán lehet, hogy így is van, és mi tudjuk rosszul. Töménytelen esemes érkezett. Persze az a kérdés, hogy töménytelen, vagy töménytelen. Ah, Mert jaj, hogy tömény... Hígesemesek érkeztek, ezt, ezt akarom mondani? Vagy az, hogy nagyon sok... Egyszer kiraboltak, ellopták többek közt a squash ütőt. A rendőr a jegyzőkönyvírásakor visszakérdezett, amikor mondtam, hogy ellopták a squash ütőt, hogy milyen sütőt. Továbbá. Karambol, garambol kisöcsém szava járása, jó, ez minden gyereknél alap. Megvan az a taxis számla az interneten terjed, amiben a, a cégre taxizó ember kért egy kézzel írt számlát, és a taxis megírta. Következő van, reírva, Big Fish, mint a nagy hal, angolul KFT. Tehát leírta azt, azt is, ahogy magyarázza az utas, hogy mint a nagy hal. Jaj, dekretén, Az én kedves rokonom tabularázást szokott csinálni. Időről időre meg rázni azt a tabulát. Nekünk lakótelepi gyerekeknek a terepjáró telepjáró volt. Tessék. Tessék, Oszi, nem vagy egyedül. Tiszteletbeli lakótelepi gyerek lettem. Az uborka, az sokak számára ugorka. Ezt nem gondoltam, ezt soha életemben nem gondoltam. Egy haverom fülbe valót akart, elment a kozmetikába, és kért egy füllövészetet. Oké. Okay. Jobb lábod! Jó, jo, és hát alap, amit, amit itt is írtak nekünk, az a tülkönültem. <gül> tülkön ültem. Hát miért ülnék tűkön? Hát hogy ülnék tűkön? Hát lehetetlen, esetleg egy tülkön. Bár az sem tiszta, hogy micsoda. Ugye? Egy ö, hangadásra alkalmas, fúvós eszköz, ha minden igaz. Én a tulokkal bármikor összekeverném. <gül> Nos, amit ajánlani akarunk nektek, és. Miért is, miért is tennénk és miért is ne tennénk, miért is tennénk, hiszen úgyis mindannyian ismeritek a South Parkot és a Family Guy t De azt gondolom, hogy itt Magyarországon tanulságos és nagyon hasznos és nagyon érdekes, és főleg abba belegondolni, hogy mit történne, hogyha egy South Park vagy Family Guy jellegű. South Parkhoz vagy Family Guyhoz foghatóan társadalomkritikus, médiakritikus, szókimondóan kusbavágó eh, eh, sorozatok, azok mondjuk Magyarországon születnének és Magyarországon próbálnánk megvalósítani őket. Tudod, mit gondolok, hogy ugyanannyi nézőre számítaná és rajongóra és kedvelőre, az is, tehát nem a rajongók közül kerülnek ki az ellenállás, ellenben ö, sokkal nagyobb visszhangot keltene azok körében, akik egy percet nem láttak belőle, és egy, nem vették a fáradtságot, hogy akár egyet is értelmezzenek, hogy mennyire találó. Csak felszólalnának pusztán azért, mert a bűnös, az ö, ké kéz kárnyúrtásnit távolságra a honfitásunk. Van értelme fújolni? Na jó, hát pont arról van szó, hogy Magyarország egy gyarmat, egy kulturális gyarmat, is. ezért, hogyha ezek a kreatív elmék. Magyarországon születtek volna, Magyarországon soha nem csinálhatták volna meg sem a Family Guide, sem a South Parkot, de még a Simpsons sem, mert Magyarországon mindenki halálosan retteg attól, hogy valami progresszívet, valami előremutatót, valami társadalomkritikusat, valami rendszerkritikusat, vagy a céges világnak a kritikáját, vagy a. vagy a globális kapitalizmus kritikáját megfogalmazzák. Magyarországon mindenki halálosan fél, és érdekes módon, ha viszont Amerikából lehet megvásárolni ugyanezt a tartalmat és behozni Magyarországra, akkor már is nagyszerű, hiszen ami a centrumból jön, hiszen ami a gyarmattartóktól jön, azt már zabáljuk is hét pofára, azzal nekünk semmi problémánk nincs, hát valójában nem a tartalommal van problémánk, hanem egyszerűen Magyarországon működik ez az öngyarmatosít. Gyakorlat. Arról van szó, hogy ha mi csináljuk, akkor azt nekünk nem szabad, nekünk a fele annyit sem szabad. És az a legszörnyűbb, hogy nem Amerika gyarmatosít minket, hanem mi saját magunkat. Mi, nekünk pontosan ugyanakkor a szabadsági jogaink vannak, mint amekkora Amerikának van, vagy az amerikai kreatív elméknek van, csak Magyarország, és ma a Magyarországon a döntéshozók ezt tudatosan és szándékosan visszanyesik. Ö, meg azok is, akik alkotnának. Tehát ez a... Ez a ez az 500 óra. Az önszabályozás, mint káros hatással társadalmi. Egyébként jól működő együttműködésnek. Szóval fontos látni azt, hogy egy ország nem attól lesz gyarmat, hogy gyarmatként tartják, hanem attól, hogy a gyarmatlakók gyarmatként gondolnak saját magukra. Nézzük, hogyan történik egy iskola oktatás a South Parkon belül. Na jó, azt a feladatot kaptam, hogy megtanítsam nektek az evolúció elméletét. Fú, kláfa. Előre bocsátom, hogy én szerintem az egész egy baromság. De megtanítom, ha már kérték. Charles Darwin agyalta ki, és valahogy így hangzik. Kezdetben mind halak voltunk stémmel, és úszkáltunk a vízben. Még nem egy nap pár halnak gyépés utóda lett, de ezek a gyépés halak is élni akartak, és éltek is. Olyannyira, hogy később még elfuseráltabb halaik lettek, aztán egy nap az egyik ilyen torszülött kikúszott az óceánból a mutáns hal kezeivel. Na, ott aztán jól s... egy mókust, vagy mi ez, és lett egy ilyen gyép és béka mókus, aztán neki is lettek gyépésebb utódai ilyen majomhalbékák, és akkor az egyik majomhalbéka telibe vert egy majmot, és aztán a majomnak született gyépés utódja, ami megdugott egy másik majmot, és így lettetek ti. Mindent megtudtunk, körülbelül 9 évesek az osztályban ülő gyerekek, mindent megtudtak az evolúcióról első kézből és hitelesen. A, uh, tanár, észre, Mr. a tanár Mr. Garrison pedig homoszexuális, ennek ellenére az evolúció, evolúció elől tagadja. Igen, ami, uh, vegyük észre, hogy ez azt jelenti, hogy nem konzerv véleménye van, tehát nem az, hogy megveszem a megfelelő sajtót, vagy húzok egy politikai oldalhoz, ezért onnan elolvasom, hogy mi legyen a véleményem legközelebb, ha megkérdeznek, hanem igenis kiválasztom magamnak azt a tíz 12 igen nem kapcsolód, hogy én ebben idehúzok, abban odahúzok, és utána nézem meg, hogy na, képvisele engem valaki, vagy nem. Na, hát erről van szó, hogy mindenkinek megvan a joga, de hát ez kevés, megvan a szellemi érettsége a saját speciálisan, kifejezetten őrá jellemző, extrém kreténségéhez. Tehát, hogy, és hogy ezeket nem kell csomagban átvenni valamelyik politikai oldaltól, vagy valamelyik sajtóorgánumtól, hanem kiválogathatod és összeállíthatod a saját speciálisan extrémen kretén portfóliódat, vélemény ö, portfóliódat, és nem kell választanod sehonnan és senkitől. És ez például, ilyen vonatkozásban például úgy gondolom, hogy a South Park és a Family Guy meg a Simpsons nagyon nevelő hatású. Mert ő pontosan azt mutatja föl, hogy a konzervatív, Rednek fegyverviselő bunkóálláspont az sok esetben bizony átfedésben lehet ezzel a liberális, szabadelvű, elvű, kurzus státusszal. Amiben vágja maga alatta a fát a Family Guy és a South Park az, hogy ordenári. Tehát ezzel, ez, ez a filter előbb van, mint a tartalom. Bizonyos emberek, hogyha meg, ugye, meglátják a piros zászlót, hogy elhangzott egy csúnya szó, vagy akár csak egy olyan kulturáltan kifejezett, de egyébként ordenári dolgot felvázoló foszlány, akkor elkapcsolnak, még mielőtt a tanulság megérkezne, pedig ott van ebből a szempontból a Simpsons, az egy fogyaszthatóbb ö, dolog. Ugyanakkor de én azt gondolom, de én azt gondolom. Megszűnik a groteszk jellege és a karikatúra jellege, ha nem ordenári dolgon mondasz, értelmes dolgok mert ettől szép. Ha értelmesen mondasz értelmes dolgokat, akkor beülhetsz három órakor a televízióba, és ö, akkor ugye az lesz, amit a hétfői első adásunkban felvázoltunk, hogy a tartalmas dolog érdektelen lesz, nem szórakozik rajta senki, ezért nem fogadja be. Nézd, azt én nem értek veled egyet, azt gondolom, hogy a South Parknak, meg a Family a készítői nem maguk alatt vágják a fát azzal, hogy nem szolgálják ki a tömegember prüdériáját. Szerintem kifejezetten arról van szó, hogy ha valakinek ez nem tetszik, adott esetben valamelyik hallgatónak nem tetszik, akkor az majd tele bever egy másik hallgatót, és lesznek ilyen mutánskölykeik, és a mutánskölykeiknek majd fog tetszeni, majd nem muszáj. Tehát a SausParknak nem az a feladata, hogy itt és most a magyarországi ö, ö, kellően beszűkült társadalmat szerdáról csütörtökre megváltoztassa. A SausPark majd hat, ha nem a szülőkre, majd a gyerekekre.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 Kaptunk sms a 0630 2010 es SMS számunkra. A széria Cisco, hogy nagyon jók vagyunk. Aztán, amit persze köszönünk, és aminek nyilván örülünk, persze fenntartásokkal hisszük el. Ha jól ki, tudja, évedek, ki ez a Cisco? Ha jól tévedek, a Simpsons család készítői, a, magyar, a, a már persze Simpsons család, a Simpsons család az egy kicsit túl van ragozva. A Simpsons család készítői magyarok a gyarmatról, de nézzetek utána talán hmm. a producer is nem csodálkoznánk. Az az igazság, hogy ebből az országból nagy részt el kell húzni ahhoz, hogy valaki e, valami, valami nagy formátumot létrehozzon. Mondjuk az, az is érdekes, hogy az összes Nobel-díjasaink közül egyetlen egy volt, amelyik Magyarországi Tevékenységért kapta, kapta a Nobel-díjat. Az összes közül. A Szent György Albert. Azért ez nagyon súlyos, és hát hány Nobel-díjasunk van. És ezek mind azért mentek el, hogy Nobel-díjasok lehessenek, és ha itt maradtak volna, nem lettek volna soha azok. Azért ez elmond erről az országról egyet-mást. -egy Aztán itt van még néhány kérdés, amely a természetesen továbbra is a, a félrehallások témakörében született. Nyilvánvaló, hogy a készpénz az kézpénz. Hát különben miért kéne hozzá kezes? Teljesen logikus. A készpénz. De jegyezzük meg egy életre, hogy készpénz. És igen, mert, -e hogy, de, de én azért gondoltam, hogy készpénz, mert az kézhez vehető rögtön. Tehát az, az, az mindjárt kézbe kapom a készpénzt. Soha hát nem az... fogom vitatni, hogy ez a logikusabb egyébként. Antikvitásboltba mentem, és kértem egy menórát. Kérdezték, hogy milyen órát? Aú. Ö, régi főnököm minden nap azt mondta, na megyek, illaberek, nádat. Na? Erek. Nádat, Ö, erek. Illaberek, nádat, erek. Hogy kell nádat Mit er állítunk? Hogy kell nádat erni? Mit állítunk? Ere? Erek, erek. E Igen. én erek. Te. Igen. Elsz, ő Erik. A ha -ha. És meg is jöttünk az South Parkhoz. Már ha ik ikesige. Az Erik. Az Erik az ikesige, vagy nem? Erő a kártent kéne megkérdezni. Várjál. Ö amint teljesen nyilvánvaló, hogy a napkeltének annak gyárfás vezetője van, nem? Igen. Ezt nagyon köszönjük. Gazdagodtunk. Na, hogy érzed magad, Robi? Robert Természet, az ter ter Igen, természetfilm kedvelő nagy, nagyapám kérte, hogy nézem meg az internesen, hogy mikor megy a vonat Debrecenbe. De esetleg megneszeled, hogy mikor. De helyes. Jó. Szerintem túl spirázzátok, írja Na a KSSMS író. Ez vita, ezen ez, ez óriási vita van, hogy ugye mit tudom én, spirázni erbetűvel, mint ö, spirálba helyezni, túlpörgetni, stb. vagy spilázás, mint spílen, mint játszani, túl játszátok, túl Igen, de valójában túl spirázott. Én is így érzem, de nem tudom, hogy van-e hivatalos álláspont. Nem hivatalosan túl spirázod, de szerint alig, hanem legalább annyian vannak az országban, akik erre lejtik ezt. Uh -huh. És a befalcol, befarcol, ez is ott is egy L és egy erbetű cserélődik. Igen, de én ott. A, és, a és nem lehet véletlen, hogy mind a, mind a kettőnek a képzési helye hasonló uh -huh, a szájban. Uh -huh. Igen. hát farcol. Ugyanaz. <gül> Dobjátok a padlóla. <gül> a földre. <le. gül> de, de nagyon durván. Nos, ami, a, ami az én nagyon nagy sérelmem és nagyon nagy fájdalmam a cápával kapcsolatban, ami az én egyik kedvenc állatom, nem azért, mert olyan aranyos, hanem olyan nagyon-nagyon primitív és olyan nagyon-nagyon érdekes ebből e, fakadóan, hogy ebből a cápából a Steven Spielberg az ő filmjével milyen milyen sötét főkonoszt e, gyártott és emelt az emberiséggel szemben. Holott a cápa az egy tök ártalmatlan állat. E, természetesen fordulnak elő cápabal esetek milyen arányban? Egy évben 75 ö, támadás történik, és öten meghalnak. A 75 támadásból egy évben öten halnak meg. Na most akkor említsetek nekem egy olyan halálokot, ami ennél ritkább. De ne olyat, hogy valakire ráesett egy boríték, mert abban nem hal meg senki. Tehát ne, ne olyat, hogy nulla, tehát olyat mondjatok, amiben egy évben ötnél kevesebben halnak meg. Az, nem fog egy, menni. repülő egy furgonra zuhan. Idén abból még csak egy volt, de ez mint szokott lenni. De mondjuk a, csak a sima kék, kék metró elé több van, mint Igen. Ápából, Igen, Igen. az csak Budapesten Igen. És, történik. És senki nem fél attól, hogy a furgonra ráesik egy repülő, de a cápától igen. És miért? Mert a Spielberg egy filmjében egyszerűen kitalálta ezeket a cápákat, hogy az állatvilág nácia legyen a cápa. Ugye a Spielberg utálja a nácikat, és tökéletes filmet tud csinálni arról bármikor, hogy milyen rohadékok a nácik. Ugyanezt eljátszotta a cápával. A cápák lesznek, azok az állatvilágnak is járnak nácik, nem? Szerintem Nagyon ott a cápa, a, a, a cápa társadalom PRS-ei utána fogták a fejüket, hogy hú, ez kormányzati kommunikációval milyen nehéz lesz visszahozni. Mint annak idején, amikor mondjuk ö, mexikói influenzának hívtak két hétig egy betegséget, ami hirtelen egyik napról a másikra már nem mexikói influenzának volt hívva. Gondol, gondolom ott izzottak a telefonvonanak, hogy srácok, jó lenne, hogyha nemzeti jó hírünket nem erre használnánk el, ne erről híresüljön el az ország a, a mexikai hullám után és közte meg ö, három zenész és nyolc futbalista. Szóval ez egy rohadékusítás, a Spielberg részéről, tehát így ö, szögezzük le, hogy a cápa nem táplálkozik emberrel, nem tápláléka. Ami a, a, ami a cápa baleseteknek az alapja, ami, ami miatt a cápa balesetek előfordulnak, az az, hogyha mondjuk valaki egy szörvdeszkán úszkál a vízben, a cápa lentről, amikor nagyon-nagyon rossz a látása és ő ezt egyszerűen benézi és azt hiszi, egy, azt hiszi, hogy egy fóka és amikor ráharap a karjára az illetőnek és hát letépi, hát neki az a ő azzal fog, tehát hogy ő nem tudja megtapogatni előtte, hogy mi ez, mielőtt leharapja ráharap, letépi és abban a pillanatban, hogy érzékeli hogy ez nem fóka, ő nem eszi meg a cápa nem eszi meg az embert már ki is köpi és úszik tovább, csak közben a csongból a szomorú szerencsétlen illető kivérzik így történnek a cápabal esetek, csak hogy Jó, lássuk. Nem, nem, mind, azért nem mindig igaz ez. Tehát van olyan, amikor a cápa effektíve le is nyeli, például a fürdőkádba fölúszó cápák. Amik Budapesten őshonosak na, azok. Azok hajlamosak, na, azok hajlamosak erre, tehát a cápának nem táplálék az ember. Maradjunk annyiba, én amikor voltam Tájföldön, én úztam együtt cápával. Van sárkpoint, ha oda elmegy az ember, nagyon kevés pénzért, természetesen Tájföldön, nagyon kevés pénzért, megmutatják neki azt a helyet, ahol hajnali 6 és 9, kilen, reggel 9 között ott vannak a cápák. Nagyon akkor... kevés pénz az az, hogy azt a 20 métert még oda visznek a sárkpointra, nem az, hogy oda jutottál Tájföldre. Világos, világos. <gül> <Jó, okay. gül> És, és akkor ott úszkálhatsz cápákkal és ott úszik a cápa, amiről a Spielberg azt állította, hogy az halálos veszély amiért emberek ott nagyon kevés pénzt fizetnek Ilye, hogy halálos hülye, egy... hülye, hülye Spielberg feliratú t-shirt van a cápán és kell vele fizni Azt kell tudni a cápáról, hogy olyan primitív állat és olyan nagyon-nagyon-nagyon ősi több millió éves evolút ö, éves ö, évek kialakult, és állt meg az evolúciója, gyakorlatilag leállt az evolúciója. Annyira primitív állat, annyira nagyon régi, hogy nincs rák a, a Cápát nem támadja meg rák, cáparák nincsen. A cápa nem tud rákos lenni, mert a cápának már leállt az evolúciója, mielőtt a rák egyáltalán kialakult volna. A, léteznek ezek a cápa simogatók, a Animal Planeten meg egyéb tévécsatornákon, tévé akik azzal szórakoznak, hogy ha a cápának megfogják az orrát, akkor a cápa elájul. És egy ilyen hajóból kinyúlnak, megfogják a cápa orrát, és ilyen aranyos módon így bebillen a cápa. Jó, ezt a is azt hiszem, hogy 119-szer lehet meg és a 120-ra az lesz veled, mint Steve Irvine-nal, aki meg rájákat simogatott a 120 alkalomig. Aha. Jó, hát nyilvánvalóan kicsit szociopatának kell lenni ahhoz, hogy az ember azzal szórakozzon, hogy néz már, veszélyesnek tűnik, az hogyan adott. Szóval egyébként a cápával vigyázni is kell, amikor bealszik, mert hogyha teljesen megfordítod, nem csak az oldalára fordítod, hanem a hátára fordítod, akkor a cápa ájultan, le leereszkedik szépen a tenger mélyére és egy bizonyos mélységben kipukkad. akkor lesz a nyomás. de a cápa nem tér magához, tehát egy olyan primitív állatról van szó, amely csak harapított. Igen, tud. hogyha valaki Úlzás otthon cápát alszik, tart, akkor erre nagyon vigyázzon, illetve ne simogassátok visszafelé, mert azt nem szereti. Legyen szíves vigyázzon. Azért, mert hogy, hogy itt igazából a cápa az és egyébként én ezért örülök, hogy létezett egy olyan rajzfilm, hogy Cápali és Cápeti, ami próbált valamit helyre rakni abból, amit a Steven Spielberg a mocskos huszításával a, a, a, a természetbe exportált nácikkal elkövetett. Karcsi vagyok, tegnap egy nagyon érdekes beszélgetést láttam, Hajdú. A hívott számon előfizető, illetve szolgáltatás nem kapcsolható. Ez az önkényes mérvadó a 90.9 Jazz -zín. Kapcsolj Kaptunk SMS-t, azt írja a kedves SMS író a 2010 es SMS számunkra. Egy ismerősöm pici húga ezt kreálta, ő nekem borzasztó, szimpátlan, teljesen világos, teljesen jogos, hiszen ő nyilván hallotta a, a szimpatikus kifejezést. És uh -huh. hát a, a, egy vele ellátta, az a színpadiasnak a színpadlan lehet az ellentet. Kislányom kis szerint a szalonna cukor van a karácsonyfán. <gül> Mert a szalonna, szalon, ez, ez is tök logikus egyébként valahol. Mert a szalon cukor az értelmetlen szalont az ember nem eszik. De szalonnát igen. <gül> Na persze. jó, de a, jó, ha, ha van, a babaolaj a, sem babából van. De hogyha létezik ő. disznó sajt, akkor miért ne létezhetne szalonna cukor? Apukám szerint Harry Potter az Harry Poster, hiszen sok kép kerül, kikerül róla a falra. De, de valahol logikus egyébként, hogyha valaki sok poszteren látja, akkor mi, mi más lenne? Beszéljünk arról, hogy mi a szerepe, a fehér ami a mi felöltöztetésünkben, amikor mondjuk teniszezni megyünk, akkor valószínűleg ez így rendben van. Meg milyen kiválóan mosható magasabb hőfokon is, ha nem tartalmaz szint. Ellenben a ruházatunkhoz nem biztos, hogy 1925 utáni években. Alkalmas, amikor leülsz a cukrászdában és kifitszen egy 22 centi a tök fekete cipőd és az annál is feketébb nadrágot között villantasz egy fehéret. Azt nem értem én azt a jelenséget, és azelőtt állok értetlenül, hogy ez nem újdonság, tehát mi most nem azért vesszük elő ezt a témát, mert haha, milyen jól kitaláltuk, hanem körülbelül a, a, a Fábri Sándor a 90-es évek elején stand-up erről, és ha rohadjak meg, ha azelőtt nem vette elő senki a témát. Tehát ez egy nagyon-nagyon régi keletű, ugyanolyan, mint a makoscipő, vagy hogy a szandált zoknival nem kombináljuk, vagy hogy a nyúlfarok, vagy milyen farok tartó, az nem néz ki jól. És ezt kimondták sokan, és vajon hogy nem jut el ez az információ ahhoz az emberhez, aki a mai napig euh erre minden tekintet nélkül felvesz egy szép fehér zoknit, ráhúz egy szandált, és úgy érzi, hogy ez így rendben van. Oka van rá, azt tudom, értem. Tehát ö, nem izzad annyira, vagy felszívja a lába nedvességét, vagy ö, bármit mögé lehet tenni. Én most itt szimplán az esztétikumot firtatom. Én eleve zéro toleranciát hirdetek a szandállal szemben, tehát nem pusztán nem, nem az oktiva az zokni nélkül, szerintem azok már olyan részletkérdés, hogy amiközben valaki ledobja az atombombát egy városra, túrja az órát vagy sem. Tehát, <Coco> most talán nem ez a legnagyobb probléma, tehát a szandálnál már nagyon el van rontva a dolog. É é é Ö úgy vagyok vele, hogy a szerintem a Michael Jackson talán az egyetlen, akivel kapcsolatban ne akadjunk fent. Tehát így ne szóljunk neki, hogy így Michael, Vedd már észre magad, légy szíves. hogy, <gül> Hogy képzel, vagy hogy veszed ezt elő? Mert a Michael Jacksonnál a fehér zoknia az arra... Vonatkozik, tehát ez egy finom utalás arra, hogy figyeld a lábamot. Igen igen, igen, igen, igen. A Rodolf a lápárja. ugye igen, figyeljék igen. a kezemet, csalok. Igen, meg az a igazság, hogy, hogy a Michael Jackson, tehát Michael Jackson az eléggé Michael Jackson ahhoz, hogyha ő fehér zoknit vesz föl, neki szabadjon már. Ö, akkor szabadjon azoknak is, akik Michael jackson utánozzák, és kifejezetten nem, tehát ezzel a céllal vették ha, ezt papí fel. ha papírjuk van róla. Ha elvégezték a Michael Jackson imitátor képzőt, <gül> az Egyesült Államokban, mert hol máshol értelemszerűen. Szóval, hogy vannak az elemi kultúrának ö, nem csak viselkedésbeli, de öltözködésbeli kritériumai is, amelyeket mi azért szeretnénk érvényesíteni, hogyha egyáltalán nyilvánosságot kapunk. Én nem feltétlenül akarom, hogy mindenki öltözön viszonylag esztétikusan, mert azt sem gondolom, hogy ebben én jeleskednék. Én csak az előtt állok értetlenül, hogy ami, amivel szemben valaki 25 éve már biztosan felszólalt, az hogy nem jut el mindenkihez. Az az igazság, hogy a sandális egy olyan funkciót hordoz, mint annyi minden más az életben, ami közönséges módon funkción, funkcionális. Tehát itt arról van szó, hogy szellőzzön a, a, a lábam, vagy valami ilyesmi, csak hogy az, vannak olyan dolgok, talán pont a lábadnak azok a részei, amiket a szandáll látni enged, amelyek nem tartoznak mindenkire. Amelyek, amelyek jobb, hogyha privátin, te a magad kis köreiben megőrzöl, és talán már ott is sok. Egy szandállal, vagy egy párral. Tehát ott is több, mint amelyik beleszél. segíthet rá. az okni gondolja az ember. De ha az Igen, zokni... csak hogy az ember van azokniért, ugye Vagy az okni van az, Tehát elek a fontos kérdések, amelyek Ez egy zokni központú amiben élünk. Robi gondolja arra, hogy amikor beteszel két pirosat és két kéket, nem állítom, hogy van piros nem szeretném leszögezni, de ha beteszel két pirosat és két kéket a mosógépbe, és amikor leáll, akkor lesz benne egy piros, két kék, egy zöld és egy sárga tehát biztos, hogy valamilyen ö, felsőbb erővel fel vannak ruházva azoknik, hogyha teleportálni tudnak egy másik univerzumba és ból a mosógépeden keresztül. Valahol különleges egyébként, hogy valaki képzőművészeti eszközként használja a mosógépet. Egy a mosógéppel. Az a vattacukrosoknak az a műfaja, amikor bele öntenek mindenfélét, és utána adnak egy ilyen absztraktot. Uh -huh. Aha. Kedves SMS író azt írja, hogy jók a témák, és azt is írja, hogy és a víztorony. Logikus, hogy a víztorony az nem egy vízből lévő torony. Az a szökőkútban van az a vízből az, az lévő a, torony. Az a fajta víztorony. Uh -huh. Egyébként. Ja. Jó. Egyébként teljesen jogos. A, ö, a kedves SMS író azt írja, hogy ritka halálesetek. Erre reflektál. A házatokra zuhan egy repülőgép hajtómű. Elektromos Donny, kerítés, Donny Darko. Igen, elektromos kerítés, villanypásztor levizeléséből fakadó halálos áramütés. Komolyra véve, a viziló támadások sokkal nagyobb számban fordulnak elő éves szinten, mint a cápa támadások. Várom Spielbergtől a Viziló című filmet. Jó, ez teljesen jogos, ez teljesen logikus. Tehát ott a, arról van szó, hogy a viziló támadás nem lehet komolyan venni. Pedig a víziló veszélyesebb állat az emberi fajra, mint a cápa. De a viziló támadás nem lehet komolyan venni, mert a, egyáltalán egy, egy, egy rossz vicc. Tehát a viziló hugó a víziló, hát az aranyos. Pedig az enekar mindent megtett az, ab, minden meg az Euróvíziós a fesztiválon, ugye, a, az a Waterloo című számukkal, hogy felhívják erre figyelmet. De ezt ez is 78 vagy 79-ben volt, a és Waterloo, jött az oldalvizen, és című hm. nagyon adja, az Euróvíziló fesztiválon. Euróvízilós Euroviziló fesztiv... fesztiválon, igen. Csak hogy pontosak legyünk. Nagyon köszönjük, hogy pénteken is velünk volt